з ним зробився напад. Що і який? Виявилося, що він з дитинства не може дивитись на воду. Ну, ви таке бачили? Я точно такого ніде не бачила. Але вирішила триматись від цього нервового дивака подалі. Дякую, що попередили. Я зрозуміла, що маю чудову нагоду попліткувати і, і про всіх інших, кого бачила вчора. «А хто та чорнява пані Галина?» – запитала я. На цьому моє опитування і закінчилося. Атуся ЖЖ знизала плечима. «То мене не обходить. Це гості Мсі Паскаля. Ми не маємо права обговорювати їх. А Мсі цього не любить». Вона пішла, а я замислилась над її запитанням. Опружувала пам'ять, і переді мною поставали лише у асоціації. Я чудово пригадувала запахи і звуки, які супроводжували мене майже з дитинства. Могла у яскравому спалаху екрана що виникав у моїй голові, побачити окремі картини, ті, про які я розповідала моєму господарю. Згадала дорогу сюди. Вона була суцільним темним тунелем із нескінченним гулом потяга, ревінням мотора літака, запахом пилу, страхом, перед невідомістю. Я летіла по ньому, як відірваний листок, підхоплений вітром. Але що передувало цьому польоту? Я підхопилася з ліжка, прийшла до ванної, стала перед люстром, дивилася на себе так, ніби бачила вперше. Переді мною стояла худорлява, астенічна жінка невизначеного віку, про таку, я сказала б, від 25 із загостреним обличчям, на якому різко виділялися завеликі очі. Точніше, завеликими їх робили досить помітні Блакитнуваті тіні під ними. Про таких можна сказати жертва аборту, кістяк у корсеті, або лист у запамороченні. Я завжди була досить самокритичною. «Чому ти тут?» – думала я, роздивляючись своє відображення. Очевидно, треба було діяти методом Шерлока Холмса. Якби він побачив таку жінку, сказав би, що вона аж ніяк... Не спадкоємець нафтового магната, або голова правління банку, або хоча б власниця нічного горільчаного кіоску. У кращому випадку – представниця найнижчої верстви, так званої богеми, наприклад, невдала малярка із невпорядкованим життям. Оце мене лякало найбільше. Адже було б досить банально уявити, що на заробітки мене погнало нещасливе кохання. бр. Тільки не це. Ну тільки не це. Я помацала біцепси, незважаючи на те, що моя рука довга, худа, це місце було як залізне. Не пригадую, щоб я відвідувала якісь фітнес-центри чи тренажерні зали. Хтось сказав: "Минулого немає, зараз ця думка здалася мені слушною, і я заспокоїлася. Це так просто, коли немає минулого. Навіть те, що друга подушка була не зібганою, Говорило про те саме. Треба жити одним днем. Ось цим сонцем, що виходить з-за гори, Лісом, у котрому співають пташки, Колтком смачної кави. Упродовж тих хвилин, доки лється з карафи вином, Бокал мсія Паскаля, мого дивакуватого господаря. Частина друга. Між захватом і сумом. Ця пташка, мабуть, хвора. Не бери її до рук. Часом вони розносять якусь заразу, — зауважив Фед. Маленька сира пташка тулилась до стіни дерев'яної кав'ярні, майже упиралася у неї дзьобиком і, розчепіривши крила, тремтіла, Її тіло здригалося. — Схоже на п'яничку, що збирається блювати, — посміхнулася Галина. — Або на породіллю, — додав Фед. Може, вона вирішила знести яйце, але я не поділяла їхніх веселищів. У цих конвульсивних рухах маленької істоти було щось тривожне. Вона ніби виконувала якийсь самотній акт, котрому неможливо було нічим зарадити. — Пішли, лип'ємо чогось, — поквапила нас Галина. — Досить роздивлятись. Пташки як пацюки. Колись я більше боялася горобців, ніж пацюків. — Ідіть, — сказала я. — Я почекаю. Хочу подихати повітрям. Фед відчинив двері. Пропустив Галину вперед, я залишилася стояти. Вечір, як і всі інші вечори, був насичений бульбашками кисню, ніби пляшка з газованою водою. Все як завжди, довга, чиста і майже порожня вулиця, що впирається у схил гори, запах хвої, квітів, вечірній серпанок.